Auliza, je yule mwenye kufanya makosa kuangukia aloharamisha alo Allah subhana wa ta ta'ala atakiwa kadhalika Awe ni mwenye kukataza ambao kuangukia amekuwa anaangukia au swala ni vile kwa je mwenye kukataza makosa ni wajib Awe ni mtu ambekuwa ametakasika nayo sio wajib yatakiwa ye awe mwenye kujikataza nafsi yake mwanzo na pindi atakapokuwa mwenye kuona kuwa kosa lafanyika hata kama yeye mwenye kuangukia jambo hilo Atakiwa alikataze kadhalika si sharti awe si sharti ya kukataza kosa usiwe mwenye kuangukia kosa ile jambo kadhalika atakiwa watu walijue kuwa si sharti ya kukataza kosa usiyoenda ndani ya ya aweza kuwa ndani ya kosa na ukawa mwenye kukataza kadhalika hilo nam latakiwa kwa kuwa mtu usipokataza kosa utakuwa umebeba mawili ya kwako ambayo kwa mba kuwa kondani yake na ya wewe kujua kwa mungu aliyafanyika kisha usiwe ni mwenye kukataza kwa hivyo uwe ni mwenye kujikataza nafsi yako kisha umkataze na yule ambekuwa wamuona angukia uh, kosa ambalo kwa na والله wa mfano wake sasa hivi matalan mtu mzima afuta sigara si sharti amwonam mtu mdogo avuta sigara ajik... aache kuvuta yeye mwanzo la bali ni katika mambo ya kiakili kwa huyu mtu mzima pamoja na yeye kuvuta sigara atakuwa ni mwenye kumkataze ile mtoto ebu mwafanya vipi nayo atawakemea pia kwa kuokemea adjio pia kadhalika atakiwa awe kigezo na wala si sharti yeye kumkataza au ni mwenye kukomeka kabisa havuti ndipo aende akakataza la bali atakiwa ajika... ajikanye na akawakanye wale kadhalika nam no. نذن تسامحيه هبا نعم والله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا